Harriak azken aldian albizte izan ditugu. Jarritako harriek eutxiri eta part izan dako olatuei, kutsibatzuk mugitu badira ere. Zortzi, bederatzi itonako harriak dira, baina batzuentzat ez da nahikoa. Bideertzean enabestiak dion bezala, egan egiteraino. Arriz osatzen dira harresiak? Arriak ditugu, baina ez dugu herririk. Arriak ditugu boltsilo zulatuetan, baina ez dugu inoen eraikiko betirako etxerik. Arriak ederragoak aldira arresian. Anarik metatutako arriei abesten die. Arri bina bat Herriak asko emandakoak ere badaude. Ni herriak emantzeezkiak gauza asko, aukera asko eta baita ere babesa. Eta hori du kabia, ez? Ni herriak, ni gen ere saio bat egitean ere herrieginoanean babestu desentitzen uk. Edolarrusaz eta harriz zikindutako eskuak. Ni ja fonseu. Ni harriri. Be Azkubak Arriz eta Larroxia Zilnik indurik Gemen lertxundik Larroxak eta arriak Aipatzen dut Petik berriz Biotzeko harriak. Boiki, boiki Banan, banan Biteaka, biteaka Astiro, astiro tzekoriaak Errekaratz botatzen ari na. Kukordea harriaren hotsa hau ekrina izan dugu oiarttzun irratira. Larunbat goitza hasstigarragako plazan bosteon da berrogeita hamar kiloko arriri tiraka besteak beste. Eneretsarruelaitz, oiatszora. Nei araitzelgetan azta, oi hartzu arra. Eneriz gartzea, asti garrakoa. Eni garazi morenokasagun azta, oi eta segi urtak jut, Kaixo, latz mitxelena naiz, asti garrakoa. Karmele irastorza, oi Falta direnak eta emarri osatzen duten lagunak, onintza, aspiroz eta mirar ilizaso marina del rio eta iratxe lopetegi lezo Egoitziturbe, Urretxoarra eta Aneoiarzun Astigarra. Hasiera guztiak dira desberdinak, baina erronken aurrean ez tirako kiltzen direnak, bereziki parrandetako kontuak badira. Bagia esan parrandan komentzitzu zitelako torri nintzen probatzea, eta ba, hemen segitzen dut behin ikan. Mino esan parrandan, ba, probatu zazut, ez dakizerta, bakizerta, azkenin ezetxaten ba, ez dakigu, eta ordu nunea torri nintzen behin probatzea, guztatu, eta hemen segitzen dugu. Ba, karmelek sentzio namari, ta, bono, azkenian berekin torri nintzen probatzea, guztatu intzian eta hemen segitzen. Bueno, ba, duela biudara, ba, ergo biko neskatalde bat, eta zitzen apustu baten kontua jende bila, eta hoi dala eta ziren arri atireka. Ba, elia esan barbale mazat jut, zen e, zitzen, historiak bat zitzen, azariko goita marrin gozitako perian historiukin, eta nik Osa, azerukaita marraniak bila bete lehentxeetika nola, Karmele jaztortzak komentatu zin, ira arritira probatzea animatzen ditzen. Ta nik enekinen zertzen e. Nik enekinen zertzen e. Ta, ariusen espiratzen gutxura era nola, eta ni momentuen zanien erotu, baina ez zutela, hien gobolako, azta gehiaz, eta lehenengo entrenamentu animatu, etxeak azerre bueltatu, <gülüyor> eta piskan-piskan aukera bat eman jeno ikirula, eta neburua ere piskat probatzeko zerratio berria, da, amentsen uz. Ba, sinintzen, noin dela urtetar di ergo bikonez kakasizia napostu bat zelata eta batzukutzi nahi zuten eta niri komentatu ziaten Noski zi, denari baiet esaten dutenez, ala, aurrea. Hagoizutako peitan, e, lehen gortian, ba, E, desape joko eskor bat ingenun, dena kizki eguneko alira atorri zen, maak izutara gogatzukin piztu zen, eta goizutako seimutin e, sortzineskan kontra imergenula, arriberakin goizutako peitan desape juba. Oizela medioa seginen biltzen eta pixka prestatzen ila eta parea bat lehen txio, ba, azkerin harritira eztelako partiofugol bat eta bueno, pixka bat prestatu berraikusi genulako, ta goizu jokatu genuen, gato genun, oso giro polita genun eta ikusi ta bueno txapelketa bat izaten dela hor prima erauda berrialdi, ba ba jarraitzi erabaki genun eta hemenche gaude. Salsa ta puska. <risa> izen berezia da Emarri eta Jatorria, Olats Mitxelenak azalduko digu. Eh, duda tanibil zi zen jarri proposan batzuk ere ingenitun. Eta oaindala gutxi lan batean Javier Ramuriza elkarrizketatunun eta pentsatununun, behi, idatziko joti meia, arz esatunun. Eta idatzita hortxe, izen sorta bat idalizigun, bere azalpen oso kompletoarekin, eta gehien gustatu zitzaiguna emarri. Emakume eta harri, eman harri, hortik, eta bueno, kombinazio politxe. Arritiratzeari buruzko ideiak ere aldatu zitzaizkien, neneritzar eta garazimoren hori. Dudik, hau behar, nik egei asanen unikus, ilakitza, proba sekula aurrez aurre, iriak eta ba, eta orduan nakan kontzeptuazen, ba hoxeez, animalien kitol bat eta zertako aibergenon personak hortan. Eta egia esan probatu nore, bueno, etzen irutu horroen besti noko aztakeia Eta bueno, egia esan, ba, bueno, pixka kirolareit jemaldin bazu eta bueno, azken nint sufritzen eguak izu Kirol guztietan sufritzen da, bueno, norbea jartzen jau begorputzai behar mugaminen bueno, Sufritzen pixka eta edaldin bakizu, ba, bueno, nik uste ba, beste kirol bat gehiago dela, ez dela bere zilaro bueno. Bai, bai, bai, perfezioa detik al, guztu anoz, ega kirol berri bat, euskal kirol berri bat nire fizikoa lantzeko beste modu bada, zen ebeti aiko bane manaztara etan pala gaitzen dugu bat ez ziru gehiadu zein, eta arrilan guztua, oso guztua. Posizio desberdinetan joaten dira, eta bakoitzak du bere funtzioa. Hiru posizio dira esango nuke aurri erdila eta atziaz, Babakotxa du befunzi du, aurrin pixka bat egorputza zuzenea ematen dute pixka bat no, aurrria esan mugenukena altsatzeko bezala eta bai erdi paria atzia pixka da bultzatzeko lana, ez? E, Arrria pixka bat aurria esan bezala altsa eta atzetik ba, bultza bultzako pixka teknikoki badu behistoria joez eta jarri eta tira sokat iran egoz berreinak atatzen da, ba, teknikak asko zan nahi du, ez? Azkenin, erraxiago muitzen da, harria, teknika pizkavala muskio betire plaza mutur batetik beste alantxoteiko Aisha baratzen da Postu desberdinak probatzen joan dira bakoitza berera egokitu arte Bai, bueno, ni hasiera nahi bilentzen aurrian eta gero zean zian herrira eta, klaro, nola ez entzenaitua no ja, eta ezer, pues Bizkarretikan gaizki basan untola baina azkenean ohitzea da, osea denbora pizkatematen zenean postu herta ba ondo Eneritzkartzia eta Egoitziturbe dira gidari lanetan aritzen direnak Karmelek euren lana garrantzitsua dela azpimarratu du. Oso, zer azkenin erdi lanetatik aurrela esfortzua... Aunditzen joten da, e, auskua betetzen da, eta kanpotik bat nairo ez bertzu gilaatzeko pixka bat, e, gauzak zuzentzeko, ze barruan zaudenin, eta ja, dena ematen aizanean, pixka, pixka bat kontrola e, galdu, pixka bat ustubitzen za, orduan jatzu, zango nuke, freskotasun tasu noi, ba, templioi gauzak aintxukuniteko, eta kanpotikan bertzua ba, bat emat, bai, pausua markatzeko, bai, erlojuakin plazan denbua kontrolatzen joteko bai, oso oso importantia, oso. Desberdina da harria tiratzea edo harri tiratzaileen kidari izatea. Bai, bai, oso oso desberdina da. Eh, kanpan zaudela aurpea nola sufritza duten nikuste dituzu ta tabarrun sufritu itezo. Entrenamenduetatik erakustaldietara eta txapelketetara ere badago aldea. Hombre, pues en entrenamentetan... Sagarik neko ondo pasatu duñoalare, chapeleta abokatu gero pues kristen eta naiztan erriosa yon, pues eske nik ondo pasteuta jendiak animatzean kristen goztasuna sartzezu. Nere uste stripakon erbiluak. Tripa eta Arnazaren erbiloak edunen lasa idutzen zeda, beha egainea sufriarazten digute, erakustaldian erbiloak badituzu batez ere apustua eta zure orbulioan hola baituzateko jokuan dago eta txapelketan ja txapela nahi dezu. Orduan ba, landu behar hor da burua, burua hotz eta hankagak. Gendian, flipatu egin nun, e, nik lehenengo zer erakustan inun, arrasaten, abendun, santetan masak zilatan eta flipatu egin, izu barri, e, am, minutuko tira genun, arri tira genun, eta izutuan egin zen, ere lehenengo aldia eta nik ezakit, nora erantzun gondizan ogei minutu tira naitziri, eta jendia, isildu gabe bulla, ka, karraxika, eee, pfff, kuestioa da, pasasizkila, Konturatu gabe, eh? sufritu nun, nire ez du aldeik, hemen aste gara gan gabeko zortzitan elkartu guk e, talekide bakarrek eta inorreztak azun egin ingurun, oan, oge minutu, azkeneko bi minututan konturatu nintzen, bi minutu eta izogarra egizu más parteideak gustora dabitzarri tiratzen baina ingurukoek ze esantzieten kirol honetan astera zioazela esantzutenean no aso zure toba pekoiakubate ze esamago sentimeno kontuz bizkarri tabla osea mi se asko rei esan million kuariago bai esantzi ta gastiagara maioa mi buena Dia, eh? dia, eta ikustatu horri dira, eh? Eta ikustatu horri dira eta flipatu, oso, ondo, gustatu jote. Egia esan inorretzen narritu, ja, laginda del pastel es jaten dana. Ondo, hama ari eta bereziki gustatzen, baina bueno, gainontzekoak, ondo, beti etortzen dira ikustea, asike, gustora. Ba, Gehienoa, astakari bat zala, baina, bueno. probatu arte behar dala eta bere engantxe hori ere badaukala, arritiran ibiltziak. Ez egila esan, ara, jasta, bai hauen e, beste saltza eta hasi hitxetik eta, bueno, kuadre lan beste erritu egila esan, no, bai, bueno, haure probatuko dugu eta jaber ze, ze maten duen, bat. Herrikiroletan tradizionalki gizonezkoak izan dira nagusi. Oraindik ere harritiratzeari edo giza probari, gizon proba deitzen diote askok tradizioaren izenean. Saiatzen ah, da, bizkanaka ba giza proba jartzentea hori, baino Nik usteut pizkaraka pizkanaka gure etxoko ere egiten dela harrian inguruan edo harria munduan. Bai. Bai, niak higlia san, etxian esan, no? Arri ez ust da. Arrian ez uzaten giza probare. Azkenen hau animaliak, oo ez pertsonarekin poso du, eta ja sta. Esto esto beste douse nik uste hoi gizartean don arazo badela, azkenen gizarte machista bat indiziga eta jende iruitzen joa eta ere, ba makumik etxian ne onberdula ta, bueno, Ba gu ez gaolakuk, gu parekidetasonan alde gaude ta azkenen ez ga etxian gizarte machista oi itxia askatzen dut Gipuzkoan badaude, harritiran dabiltzan emakumezkoen talde gehiago. Moda baino gehiago da. Eta maiatzaldera jokatuko dute txapelketa. Bai, hola da, Ibarrako, Ibarra da beste talde bat, hori jo nere, mendaro maakitola erdizka badaola beste taldean bat atea ezatea atea, eta ba, gu, gu, ba, ori, ergo biko taldean ondorio bagea osatu ahal izateko jartzen jende asko, aztigarrakako batzuk eta aldezotar batzu daudena. Badiriudi pixka modan moda, o bai azkenik irolak moda e, izateutu, ben bolara izateutu, eta maten du, ba, neskatan pixka duantxe, dudela goti ez, ya, e, izaproban historioa. Ta... Eta bueno, guztu, azken ez da e, txapelketa bateko prestatuko gala baizik, eta gehu udaran, jairi jaiba plazak atetzen dira, plazan ondoren otordua dator, e, gehu trago batu besten du da, eta horrek sortzen duen, bagiro eta elkarti hoi, eta azken nien oso poletia daz. Aberratetzen den txapelketa, ze azkenin ekipuk berdia hortako baita ere, bakigu badoztela beste ekipo batzuk, mino bono. Oain, martxoan do fetxalimitea puntatzeko eta bergutaza partea puntatzen dinten, bai, baino edak agubentza guruan gu prepatuko bat, eta geho edatxapelketa za partea bain guztu daran, errizzer gijun, geho parranda batzukin. Astean irutan entrenatzen dute, sufritu sufritzen omen da, eta ezinak hotzen badu tira egin behar da. Asi gineen piskanaka, piskanaka, astian bitan arriakin, eta gehurtarri din piska berotu ginen, eta komprometitu ginen igual, fiziko horriak bakarra kinez lantzea gure fizikoa. Eta asiga, maiatzeko, gipuzteko txapelketa ibeira, ba, geixio lantzen eta traiagai osartzen. Ogan, asti hartetan iten dugu tonifikazioa, asti garrako kiroldean, ostegun talarun batetan arriak, eta ostirarretan korri. Bueno, sofritea, vino, azkenean gustatzen baizu gustu etentzu entrenamentu bat ukatu ta beropozik jotentzea. Ba, aguanta ta tira. Azkenian pentsatu berduzu, jo, nikoz badetiratzen putada bai erriten diet baintzeko guztiri. Orduan, segita tira. Azkenian 15 minutu zure bizitzan zer dira? Olatzek esan duen bezala bizitzako hamabost minutu ez dira ezer. Bostehun eta berrogeitamar harriak sufrimentua baino asoz ere gehiago ematen die emarriko kideei. Plazetan eta kilotan neurtu ezin daitezkeen sentimentuak eta giroa dituzte. Azkenzinen ikuste hemen talde giroa dola e, go hartin giro ona dugula kirola itxia gustatzen hau, eta azkenin da ba bauxe satisfaczio personala lortzeko ba, beste, beste gauza bat bilatu dutena aurkitu dutena eta gaantxe bertan enuk utziko zerreengatikkan. Boz, post kristonpozta zunak gira, zainoza, nire entrenatzen dut errupen egan pozpozit durtzenaz eta hemen duen girua taulare bai, erkepastu, deskonektatzeko taula, ondo da. Kriston gira politxadak agula, duela oso gutxe zautu gala elkarri, eta bazkenean jendean disponibilidadia eta gogua ba, biziposa hori ematektu ez, jarraitzeko. Eta zen batena, baina gila esan e, Pertsonalki naitzako izan dugu egual erdi reto dadezela Probat izan dugu eta hain gusta senditzea Nire fizikoekin motibatzia gauza diferentikitea Baitonifikazio eta korri iseku leginen nuna Eta hau aparte, taldekidikin, noz mm, Oso, oso gusta, oso Sortu dengirua Garritira e, naitu ez dutak eta bak inoan Tago bazfaldua, ta, faldu denak elkarrekin Tago paranda pixka eta pote eta artiomana, azkenean horrekin edizena. Da, egilasan, Asterlinetik iganderako agenda asko betetzen ditu. Ordu asko ematen dizkit eta poza, parpila bat dituen hori oso horna da hori bai, eta toksinak ere botatzen ditugu, sufritzen dugu eta ez dakit, buruan inda raundila, lehenenakana. Gauza asko, e, azkenin familitikio bat osatzen zu, hastian iruta noten ga, e, asko betetzen du ez. Kirol berria probatzetik aparte eta lehen santzatik duen bezala, zero eskidatorren udara, plastik, plaza bilko ga, e, jende berri bat izatuko dugu, e, betetzen du ez, azkenin, egun eguneko monotonioa dortatik pixa dautsitate, eta, uff, Epar batzuk gine eta terapia moduko bat izaten da, askotan, entrenamentu, ba nahi, alako, pasazio hor, eta jo, eka behar, eta ez gero itxea pixka bat hoi, aztuta, ustuta joteko, kirola egitenzu, terapia moduko itentzu, eta ja lasa iso itxea jotentza, ez da gino lasan, bai, asko, asko aportatzen du. Azken talde kirol guztiak bezala, ez talde kirol guztiak du bere, familietigio bat osatzen da lehenzamen zela, eta gauza oso oso, oso aber asgarria, nahi gitziko. emakumea eta harria, harria eta emakumea, hori da emarri. Harri batek eman dezakeen guztiarekin. Hauen entzuten ari zarela kirol zahar gaztetu bat probatzeko harra pista da zaizu. Jo, datorrela dela. Naidunen hemen E, astiarrako dema plaza nahitzen astian behin arrila, oan laiztetxio nola txapelketa eta udara jaba datorren gerturatzen, asiko gapiskaba geixio, maizago akaso astian bitan, eta gutako bat izautzen maak jo deitze gola saio, irratira deitze zala, eta bentsa hitzen ga